Японія Японія – острівна держава у Східній Азії. Японці називають свою країну Ніпон чи Ніхон, що означає країна вранішнього сонця. Площа – 381 394 квадратних кілометри. Населення – близько 126 мільйонів чоловік. Столиця – Токіо. Мова – японська. Валюта – Японія. Площа Японії займає 18-те місце серед країн Азії. Найбільші її острови – Гонсю, Хокайдо, Кюсю та Сікоку. Крім того, до складу Японії входить безліч дрібних островів. Архіпелаг рюк -Кю. Ландшафт Значну частину Японії займають гори і пагорби. Річки її стрімкі і на більшості з них споруджено гідроелектростанції. Найвища вершина Японії – вулкан Фудзіяма – 3776 метрів, останнє виверження якого відбулося в 1708 році. На території Японії налічується понад 60 діючих вулканів, а землетруси тут вважаються звичним явищем. Розмаїття клімату Найпівнічніший з островів Хоккайдо розташований трохи південніше російського острова Сахалін. Клімат там досить суворий. Взимку часто випадає сніг. Клімат острова Кюсю, розташованого на півдні, набагато м'якший і тепліший. Часті дощі та зливи характерні для всієї території Японії. Тваринний світ Ліси вкривають близько двох третин суші. В них живе велика кількість тварин, зокрема ведмеді, кабани, олені та лисиці. На північному краї острова хен живуть мавпи з рожевим забарвленням морд. Так звані японські макаки. У них довге густе хутро. Узимку, щоб не замерзнути, вони купаються в гарячих джерелах. Предки і нащадки Першими поселенцями на японських островах були нащадки племені Айну, кілька тисяч представників якого живуть на Хоккайдо й досі. Предки більшості сучасних жителів Японії, як вважають учені-антропологи, прийшли з Азійського континенту приблизно 2200 років тому. Сьогодні Японія за чисельністю населення займає сьоме місце в світі міста та їхні жителі. Понад три чверті населення Японії живе в містах, як правило, густо заселених. Найбільші міста – Токіо, Йокогама та Осака – розташовані на острові Хонсю, на якому проживає 80% населення країни. У Японії дві основні релігії – синтоїзм, більш давня та буддизм. Сільське господарство у Японії вкрай мало природних ресурсів, однак вона процвітаюча держава. І хоч під угіддям використовується лише 15% площі в Японії вирощують близько 70% необхідних їй сільськогосподарських культур, основна з яких рис. Важливе місце займають також чай, цукровий буряк, фрукти та овочі. Зроблено в Японії Японія – друга після США країна в світі за рівнем розвитку Японські товари високо цінуються в усьому світі Це хімікати, залізо, транспортне устаткування, побутова і промислова електроніка Крім того, Японія виробляє автомобілів більше, ніж будь-яка інша країна Військова могутність Наприкінці 19 і в ХХ столітті Японія неодноразово демонструвала свою військову могутність вела війни з Китаєм у 1894-95 роках та з Росією у 1904-5 роках. У 1937 році вона знову вступила у війну з Китаєм. А в 1941 році японська авіація розгромила американську військово-морську базу «Перл-Харбор» на Гаваях. Ця подія стала приводом для вступу Японії і США в Другу світову війну. Рух до демократії У 1945 році після атомного бомбардування США Хіросіми і Нагасакі Японія капітулювала. У післявоєнні роки Японія стала демократичною країною, а колись самогутній імператор лише номінально є главою держави. Нині країною керують обрані прем'єр-міністр та Уряд. І Японія вважається однією з найрозвинутіших країн світу. ІЛюстрації. Японія найбільший споживач і експортер морепродуктів. У древній столиці Японії Кіото чимало чудових храмів з надзвичайно красивими садами, як храм Кінкака-Джі. Сьогодні провідне становище в промисловості Японії займає виробництво різних електронних приладів, які мають попит у всьому світі. Сумо – національна боротьба, в якій противники намагаються виштовхнути один одного за межі рингу. Дуже популярний національний вид спорту Японський надзвуковий поїзд, сфотографований на тлі Фудзіями Один з найшвидших у світі Його шлях пролягає територією острова Хонсю.